Та все ж треба думати про це Помилує нас Бог Так і Кирязанцію Гузуючи відповів замислений Данило Татари й далі полізуть Воно знову нас так кожен сам собі Данило схилив голову Чому князі голову похилив? Не вже такий ворог страшний Та ні, не хилює голову Думаю так, що не ворог страшний А наша роз'єднаність Велика є сила Руська Та тільки кожен князь собі господар От тепер би піти скликати князів. Та ніхто не прийде, бо калка налякала. І налякала, і, може, повчила. Не повчила. Подивись. Хоч один князь подумав, що сили треба докупи з'єднати. Одні голови загубили на калці, а інші думають, що то не їх справа. Треба кріпості полагодити. Оце зимою можна і робити. Посланців пошлю до тисячких. Сам поїду. А ти знаєш, отче, що біда не одна йде, з двох боків насуває на руську землю. Знаю, тому й прийшов до тебе. Отце сидів я і думав, що доведеться з німцями з силою мірятися. Вчора прийшли наші люди з Дорогичина, повідають, що нахвиляються рицарі потовкти нас. Розпитував я про них, що то за вояки. Це не фільні вісотні. Знаю, Піп у мене був Дорогичинський. Бачив він їх усіх цих рицарів. Каже, зимувати в Дорогичині збираються, а весну сюди, до нас, у холму, Владимир, і про Київ натякають. Чув я про це. Данил замислився. Потім заговорив схвильованим. Думаю я, як же наших вояків повести до бою? Не бачили вони ще німців. Хоробрі воїки наші. А знаєш котрий злякається, побіжить та й сміливого за собою потягне. Мовчати нам не годиться. Я си думаю, як недороге чинити та німця прогнати. Недобре є нашою отчиною крижевникам володіти. Примітка крижевники хрестоносці. «Золоті твої слова, князю!» На порозі з'явився Василько – а я йду, розмову, гадаю, з ким це Данило так пізно бесідує. «Заходь, Василько», – запросив його Данило. «Про дорогий Чин говоримо». «Чув я твої останні слова, правильно сказав. І я вже думав про цей похід». «Думайте, не пускайте ворога». Данило глянув у Кирилові очі. «Як гадаєш, випадково з двох боків на руську землю та в один час не намовились?» Кирила вразила ця смілива Данилова думка. Невже вгадав, невже вороги між собою умовились, не кваплячись, відповів, далеко татари від хрестоносців, чи ж встигли порозумітися? Данило встав із за столом, ходив по світлиці схвильований. Далеко порозумітися могли вороги, бо хитрі та лукаві. Данило ще не раз викликав утікача з дорогичина розпитував про рицарів, про їхню зброю, наляканий дикунськими вчинками хрестоносців, де ще й перебільшував боярин, та Данило вміло все розпитував і розрізняв вигадки від справжнього. А вони, князю, на великих конях і коні у панцерах залізних, рубати мечем, коня не зарубаєш. Укриті зверху коні попонами світлими, світлами, а на попонах ці хрести. І вояки всі залізо одягнуті. З голови до ніг. В руках тримають копії довгі, а мечі які важкі. На голову надівають шолом залізний, з двома гостриками рогами. Німечні шабля не візьмуть. А зверху корзно довге. І по цьому корзну христи і мечі червоні нашиті. А як мислиш, переможемо ми їх, коли вони до нас прийдуть? Боярин побачив лукаю вогники в очах княжих. Не розумів, чому так запитав його Данило. Не знав, що відповісти. А ти сміливіше, сміливіше, кажи. Не бачили ще таких на нашій землі. Ой, страшні вояки, в в закуті. Як з ними до битви ставати? Боязко відповів Боярин. Страшні, В в за закуті. А ми спробуємо по їхніх залізних головах ударити. І вдаримо. Рішуче вигукнув Данило. Данило зібрав усіх тисяцьких і соцьких, в гридниці, і місця, щоб усі сіли, не вистачило. Відпочили, ніби жартуючи почав Данило, до нового походу час збиратися. Похід скоро буде. Військо знову готувати. Не тільки кінні дружини підуть, а й пішців багато візьмемо. Сани готувати треба, «На Ятвягів підемо, упокорити їх треба», – приховав справжню мету походу. Примітка «Ятвяги» – одне з литовських племен. Не відпочивати вже нам. Знову зі сходу татари полізли на руську землю. «Далеко вони ще, та хто знає, може й сюди полізуть». Тисяцькі і соцькі пильно прислухалися до данимових слів. Є твягів, провчимо, щоб на нашу землю не лізли. Неспокійні то люди. Звідти повернемось, тоді на схід глянемо. А ви військо готуйте. Сам буду перевіряти кожного воїна, кожного коня, кожні сани. Мечі гострити, нові робити, копія кожному дружиннику. Сокири зробити такі, щоб перерубувати супротивника як дровину. І кольчуг треба багато, щоб і котрим пішцям дати. Зразу починайте готувати зброю, скоро вирушимо. Данило про сокири говорив багато. Довго думав над тим, як бити рицарів німецьких. Заковані вони в залізо від голови до п'ят. Не візьмеш стрілами, рубати їх треба з сокирами важкими». Сидів він раз з Дмитрієм, розмірковували вдвох, якої сили сокири треба. Виїздив Данила з Дмитрієм за город, там туго набивали сіном та землею опудало, одягали на нього найміцніші лати та кольчугу і рубали. Не всі сокири брали, ще рубилися.